do gelo 3 at the end of all time What is happening? Foi só um chute. Ah! Tá, tá. Uf! Uau! Ah, você matou papai de susto. Papai bum bum! Papai caiu pinhasco e fez bum bum bum bum. <risos> papai bobão. É. Ah! Desculpe, pessoal. Alarme falso. Foi só um chute. Ah! Sabe o que eu gostaria de chutar? É o terceiro alarme falso esta semana. Tá legal, show, acabou, dispersando, dispersando. Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área. Ah, eu não tô grávida. Au! Mas que pena, você seria uma mãe maravilhosa. Ai! Menino Six, você tá ansioso. Eu também estou, mas você tá exagerando um pouco. Eu tá bem, tá bem. Cara, tá começando a aparecer o Diego. Ei! Pera aí. Cadê o Diego? cascos estão queimando, brother, estão queimando! <risos> Olha só, a ah, napa da dos pés, da pata dos pés, vai comer poeira, patinho. Agora? Ai, posso olhar agora? Calma, não assuste o bebê. O bebê está bem. Eu tô preocupada com o pai assustado. Ah, ah, ah. não vá ali espiar. Volá! Playground para o Júnior. Ó, oh, puxa! Incrível Oh, Nene Eu mesmo que fiz É a nossa família Ei, por que não estou em cima? Pode ficar no nosso Vai servir direitinho Valeu É claro que eu ainda não terminei. Falta um acabamento aqui, ali. Eu não acredito. Quer proteger o bebê da natureza? Proteger o bebê da natureza? Deixa disso. É ridículo. Manny, é nesse mundo que nosso bebê vai crescer. Não pode mudar isso. É claro que posso. Sou o maior ser da Terra. Tá legal, paizão. Tô louca pra ver como vai lidar com a adolescência dele. Vamos lá, Cid. Eu não quero que você toque em nada. Esse lugar é para crianças. Você é criança não precisa responder. Digo, até que enfim. Perdeu a grande surpresa. Ah, tá, tá. Eu vejo isso mais tarde. Tá bem. Tchau sabe? Tem alguma coisa incomodando Diego? Não, com certeza tá tudo bem. Devia falar com ele. Mas se não falam com macho sobre problema de macho. A gente só dá um soco no ombro no um outro. Isso é ridículo para uma garota. Pra gente é como 6 meses de terapia. Tá bem, tá bem, eu vou. Oi. Ai. Por que você fez isso? Eu sei lá. Escuta. A Ellie acha que tem algo te incomodando. Eu disse a não, ela na que... Na verdade, ando pensando que logo vai hum. chegar a hora de eu me virar sozinho. Tá legal. Então vou falar pra ela que você tá bem e que não foi nada. Olha, quem a gente quer enganar, Manny? Tô perdendo a minha astúcia. Eu não nasci pra levar crianças pra brincar com os amiguinhos. Do que está falando? Dita família. Isso é lindo e fico feliz por você, mas a aventura é sua, não minha. Então não quer ficar perto do meu filho? Não, não, não é isso. Você não está entendendo. Não vai! Vai achar umas aventuras, seu grande aventureiro. Não deixa minha vida doméstica e chata juntar o seu traseiro na saída. Não, seria ele quem deveria estar com desequilíbrio hormonal. Men, esperem, ninguém tem de partir. Então Por isso que macho não fala com macho. Por quê? O que houve? Diego vai embora. Uau, uau, uau. Esse devia ser o melhor momento de nossas vidas. Vamos ter um bebê. Não, Cid. Eles vão ter um bebê. É, mas somos um bando. Uma família. Escute, as coisas mudaram. Manny tem outras prioridades agora. Aceite, Cid. Tivemos grandes momentos, mas Agora é hora de separar. Então somos só nós dois? Não, Cid. Não somos só nós dois. Crash e Ed vão com a gente? Sou o Crash? Sou o Ed? Tchau, Cid. sou bom pra fazer, amigos. Vou criar o meu bando. É o que eu vou fazer. Um, dois, três, quatro. Eu por cima, eu por cima. Oi! Mis amigos, que passa? Ah. Bom, pelo menos você continua bonitão. <risos> ah! ah! Uh! Uh! Que maravilha! Tem alguém aqui? Alguém? Olá? Olá? Olá? Olá? Olá? Ah, coitadinhos. Eu sei como é se sentir abandonado. Não se preocupem. Vocês não estão mais sozinhos. Fiquem aqui. E você cuida do seu irmão agora. Mamãe, volta já já. Mamãe, já vai beber! Te peguei. Uh, uh. O que foi que eu falei pra vocês? O que foi que eu falei pra vocês? <risos> Ah, ah, ah, obrigado, obrigado, obrigado. Malvado, ovo podre. Você quase me mata do coração. Ah, desculpa, querido. É que eu te amo tanto. Agora vamos conhecer seu tio Manny e sua tia Ellie. Oi! Olá! Gostaria de apresentar Clara, Ovaldo e Gemário. Cid, não sei o que está fazendo, mas não é uma boa ideia. Shhh. Meus filhos não te ouviram. Ele já não são seus filhos, Sid. Devolva-os. Você não nasceu para ser pai. Por que não? O primeiro sinal é roubar os ovos de alguém. O segundo sinal, um deles quase virou o um omelete. Sid, a mãe deve estar doida procurando por eles. Não, estava no subterrâneo, no gelo. Se não fosse por mim, virariam ovolés. Ó. Oh. Uf. Sid, eu sei o que está passando. Você também vai ter uma família um dia. Vai conhecer uma garota legal, pouco exigente, sem nenhuma opção, sem sentido de olfato... O que Manny quer dizer é... Não, entendi. Vou devolver eles. Você tem sua família e eu vou ficar melhor sozinho. Sem ninguém. Uma fortaleza da solidão. No gelo. Para sempre. Um lobo solitário e abandonado. Isso é solidão demais. Exatamente. Se desespera? Não, não. Ele sai dessa, tudo bem. É uma das vantagens de ser hostid. Por que tenho que ter vovê vocês? Eu adoro crianças. Sou responsável, carinhoso, cuidadoso. O que vocês acham? Hum, sabia o Guião concordar. Oh, oh, oh, oh, não chorem, não, não chorem. Eu vou achar um abrigo seguro. Prontinho, deixa eu secar vocês. E Aí, ah, sei não. Ser pai dá muito trabalho. Talvez eu não esteja pronto. Tu mamãe. Caldeia mamãe. E eu tô aqui. Acabou, agora estão limpinhos. parando. Estão com fome? Devem estar com fome. Ah, já sei o que fazer. Calma, calma. Grande animal bravi e cruel. Sou o seu bibi, este é meu leão. Eu achei que você fosse fêmea. Oh, it's not. momento, mas não podem entrar. Mainy diz que é só para crianças. Mas espera aí. Vocês são crianças. Ai! Mas não vão quebrar nada. O preguiça disse que o parquinho tá aberto. Não, esperem. Não é para todos não. Ai! Nada. Por quê? Meu filho pegou primeiro. Não pegou! Pegou? Não pegou! Pegou! Não pegou! Que mentira, mas cabeluda! O que que há com você? Foi uma mãe solteira com três filhos. Um pouco de compaixão seria bom. Ah, devagar, devagar, por favor, mas devagar! Não, não! Ah, para, para, para, para! Ah! Oh, não! Oh, mas que pena! Ah! Joãozinho, tô atentão do. Ah, ah. ah. Os especialistas dizem que a gente deve deixar as crianças comerem o que quiserem. Acha que meus tornozelos incharam? Tornozelos? Que tornozelos? Ah. Ronaldo, de onde você veio? Ah. Oh, não. Ah. Tá legal, andalo, cospieli. Se não cuspir o Joãozinho, nós vamos sair do parque agora mesmo. 1 um, 2 Não me obriga a dizer 3. <risos> Olha só. Isso bajando saúde. Esse não é o Joãozinho. Tá, mas é melhor do que nada. É oh, isso. Anda logo. Vomita ele. Cid. E aí? Oi, Mami. <risos> não. Joãozinho. Vou perder. Não, não. Ah. Oh. Ah, oh, eu sinto muito. Tá tudo destruído. E nem é culpa nossa. Estamos perdendo de jeito, irmão. Uhum. O mais importante é que ninguém saiu ferido. Ah, não sei aquele carinha. E aqueles três. Uh. E ela. Eu falei para devolver eles e você ficou com eles. Agora olha o que fizeram. Tá, eu admito que temos uns problemas de comportamento. Comer crianças é mais do que um problema de comportamento. Mas ele cuspiu todas. Ah, que maravilha. Devia ganhar uma medalha de honra ao mérito, a criança da semana. Aqui não é o lugar deles, Sid. Seja lá o que forem, ou onde você os encontrou, leve-os de volta. Manny, eu não vou me livrar dos meus filhos. Oi, minha. Tudo bem? Mamãe tá aqui. Te remotos berram? <risos> Ele é um fóssil bem zangado. Seat! Bora, bora, bora, bora, bora! Entrem, entrem, entrem! Oh. Oh. Oh. Uh. Ninguém mexa um músculo. Você quer uma cestidão de nascimento? Ela é um dinossauro! Eu dei meu sangue, suou em lágrimas pra criar eles. Por um dia. Devolva, seu maluco. Escuta, eles são os meus filhos. E vai ter que passar por cima de mim pra pegar eles. Sidi! Ah! Ah! Ah! Sidi! Você não tem nada melhor pra fazer, não, é? Opa! Oh! Ah! Socorro! Ah! Ah! Ah! Sit! Ele vai fazer falta. Oh, não, não, não. Podem ir parando. Tá legal, Ellie. Esse aqui é o limite. Você cresce e é de volta para a aldeia. Tá, pode ir sonhando. Ellie, você viu aquela coisa? Isso vai ser perigoso. Minha tromba não te ouviu. Que maravilha. Depois de salvarmos o Sid, eu vou matá-lo. Primeiro as damas. Os mais velhos, primeiro. Sem dor, sem valor. Que dor? <tri -gın> <tri -gın> <tri -gın> Seed! Seed! <tri -gın> oh, no! No, no! Oh, isu në talagamu! Olhe, olha, espera aí. Escuta, se sentir alguma coisa, mesmo que não seja nada, tem que me dizer e damos um fora daqui. Tá bem. Oh, precisamos de uma palavra código. É, algo que signifique o bebê está nascendo. Hum, que tal: Ai, o bebê está nascendo. Que acha? Ah, longa demais. Precisamos de algo mais curto e vigoroso, tipo, ah, uh, amoras. Amoras? Eu adoro amoras. Elas são doces, gordinhinhas, tem os pelinhos iguais a você. Acha que eu sou gorducha? Ah, uh, go gordinhinhas são demais. Gordinhas são sexy. Fique bem. toda o mesmo sonho que eu. Estávamos vivendo em cima de um mundo inteiro e nem sabíamos disso. Apreciando a paisagem, estou procurando o Sid, como você. Ah, mas quanta nobreza! Agora não é hora, rapazes. Toda ajuda é bem-vinda. Que bero! Não vamos subir nessa coisa. Escolhe, é esse dinossauro ou é aquele? Oh, nossa, a grávida quer viver. U! E a batabatu! Nunca mais faço essa iaba da batatu de novo. Me sinto tão. Não, Nico, como acha que eu me sinto? Ele <risos> <risos> Escondou-se! e <laughs> sedeu mais, é como um irmão que eu nunca tive. Concordo. Hum? Podemos ficar com ele. Ah! Oh! Hmm, Buck. O que é? O meu nome é Buck, a abreviação de Buckminster. Person Mongadi. De... Ba! Oh, hum. precisa fiar. O que estão fazendo aqui? Nosso amigo foi levado por uma dinossauro. Ah, esse já era. Bem-vindos ao meu mundo. Agora, se mandem. Vão pela sombra. Não sei o Cid. Ela espera. Talvez o eremita perturbado tenha razão. Manny, chegamos até aqui e vamos encontrá-lo. Achei pistas. Vamos. Ah! Uh! Se entrarem lá vão achar seu amigo na vida após a morte. Como sabe disso ó grande? Sabe a grande e sábia doninha? Hum. Né. Mamãe dinossauro carregando seus 3 bebês e uma coisa verde molenga. É, somos amigos da coisa verde molenga. Deduziu tudo isso das pistas? Não, mais ou menos. Vi eles passando por aqui mais cedo. Ela foi para as cataratas de lava. É onde cuidam dos recém-nascidos. Mas para chegar lá, precisam atravessar a longa selva do sofrimento, passar pelo abismo da morte, até chegar nas placas da dor. Uau! Tá legal! Boa sorte na sua lenta descida ao Poço da Loucura. Nós vamos agora. Uau, uau, uau, uau, uau, uau! Uou! O que que você acha que isso aqui é? Algum paraíso tropical? Não pode proteger seu chapa. Chapa, o que que você vai fazer com esses seus marfins frágeis quando cruzar com a fera? <risos> Eu o chamo de... Rudy. Ah, que bom, bom. Tava preocupado que fosse algo ameaçador, tipo... o Sheldon ou o Tim. Quer dizer que existe uma coisa maior que a mamãe dinossauro? Oi. Oi? Tá vendo aqui no olho? Foi ele que me deu isso aqui, ó. Puxa, ele te deu esse tapa-olho? De graça? Mas que maneiro! É, talvez ele dê um pra gente também. <risos> Bem-vindo ao meu mundo. Deixai toda esperança, vós que entrais. Tá legal, já entendemos. Maldição e desespero. Quanta conversa afiada. Ah! ah! ah! ah! Parece a selva do sofrimento para mim. Ah! Espere. Por quê? O que foi? Amoras? Que? Não. É que eu tô com uma sensação estranha. Ah, está com fome? E por que isso seria? Tem tem umas frutas ali. Não, Manny! Eu não faria isso se fosse você. Aqui não é exatamente o seu quintal. <risos> Imagina. Até parece que eu vou ter medo de uma bela flor. O quê? Oh. Viu? Por essa você não esperava. Manny! <risos> <risos> Só para lembrar, você é o culpado disso. Para de comer nossos amigos, planta! Ah! Vou arrancá-la pela raiz. Faça isso e ela vai ficar fechada pra sempre. O quê? Tá legal, barriguda. Não precisa entortar a tromba. Vou tirá-los de lá antes de serem digeridos. Digeridos? Não vai ter nada além de ossos em três minutos. Talvez o gordão leve cinco. Eu não sou gordo! Sentiu um formigamento? Não diga isso quando Eu estiver encostado em não mim. mim. Não é esse tipo de formigamento. Eu também estou sentindo. Socorro! Alguém nos ajude! Oh, rápido. Tá na hora de ficar selvagem. Cagu. Uh. Tem. Quer ir embora agora? Uh. Ah. berto de vômito de planta. Demais. Diga alguma coisa. Ah. Uh, obrigado por nos salvar. Buck, nos ajuda a achar a coisa verde molenga? Isso não é necessário. Uh, uh. É assim, senhor. Hum. Tá legal. Ajudo vocês, mas eu tenho regra. Regra número 1: um, sempre escutem o Buck. Regra número 2: permaneçam no meio da trilha. É a regra número 2. Quem solta um pum, vai lá para trás do fim da fila. Hum. Vamos lá, bam pam. A gente devia fazer um exame psicológico. Essa é a regra número 4. Agora vamos achar seu amigo. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Vamos ficar bem. Por favor, para de balançar. Tô meio enjoado. Viu? Ela botou a gente no chão. Fora! Você vai dar mau exemplo para eles. Uh, ah, um zero para a preguiça. Ah! E o jogo fica empatado. Hum. Será que a fera vai achar o Cid? Ah, ou pior, achar a gente? Rudy, tá de brincadeira. Ele é incansável. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele come tudo. A resposta é sim. Ei, sai do meu caminho! Anda logo, show! Conheci esse cara quando ainda era uma lagarta. Sabe como é, né? Antes de sair do casulo. Você sobrevive aqui usando sua experiência, sem mais ninguém, sem responsabilidades? Nenhuma. É incrível. Sem dependente, sem limites. É a melhor vida que um solteiro poderia ter. Ouviram só? Para mim, esse é o lugar. Falou. Não, não, não, não, não posso falar agora. Tô tentando resgatar uma preguiça morta. Eles estão me seguindo. Eu sei. Eles acham que eu sou louco. Não, tudo bem, a gente tá entrando no abismo da morte. Você não tá falhando. Tá, eu também te amo. Ô oh, meu moço, eu também te dou um beijinho, beijinho. Tá legal. Sigam bem. Você vai ficar assim em 3 semanas. de abismo da morte. É, pensamos em Fenda Grande e Fedorenda. Mas aí todo mundo caía na risada. E agora? Madame? Oh, ela não vai entrar aí. Pa, pa, pa, pa. Regra número um. Oh, oh, oh, oh. Ah, que que há, mamute? Você devia ter uma boa memória, né? Sempre escutem o Buck. Agora, olhe pra frente, coluna reta e, ah, claro, inspire os gases tóxicos e vai morrer. Gases tóxicos? Só mais um dia no paraíso. Espera! Jerônimo! Uh! <risos> Ellen, você está bem? Precisa experimentar! Agora entrem todos juntos. Mais fácil impossível. Nada de pânico. Estamos com eh com problemas técnicos. Ai! Continuem prendendo fôlego. Eu não aguento mais. Deve respirar. Eu estou respirando também. Ei, nós estamos mortos? Sua voz tá ridícula! A minha? Devia ouvir a sua! <risos> tá legal, tá legal! E um, e dois... Christmas, Christmas time! Vocês estão loucos? Não é veneno. Hã? Isso, isso é tão constrangedor! Parem de rir, todos vocês. Parem de rir, todos vocês. Qual é a regra número 1? Um? Vocês estão rindo, que mal tem isso. Eles morreram de rir. Ah. Parem de rir. Sabiam que a mim é mesmo engraçado? Estava sentada só para assistir e agora fomos ali morrer. <risos> e eu não gosto do Sid. Quem gosta? Ele é um idiota. <risos> Obrigada por me meter nessa. Fazia anos que eu não me divertia tanto. Obrigada a você por desertar todo o rebanho. Foi tudo muito demais. Cuco cuco cuco! Pare com isso! Vocês não veem? Nós todos vamos morrer! Ah, nós temos que fazer tudo, né? Ah, não é? Eu não sei bem o quanto você ouviu. Eu ouvi a conversa toda. Sei. Tá. Fez xixi na minha cama. Foi efeito do gás, cara. Bem, ah... Uh, é melhor a gente ir. Não estamos esquecendo de nada. Aqui, Rudy, Rudy, Rudy! Eu estou tão sozinho. Eu estou sozinho. <risos> Tudo bem? Toma aqui, meninos. Mangia, mangia! O quê? Vocês não vão comer os vegetais? Como é que vão ficar grandes e fortes desse jeito? Não, hum hum. Criei eles como vegetarianos. É um estilo de vida mais saudável. Olha só pra mim. Eu tenho o pelo de uma preguiça muito mais jovem. Pensa. Eu estou tentando dialogar aqui. Ai! Não, não, não, não, não. Isso é para as crianças. Ele é muito emplumado e carnudo e. Isto é vivo! Não! Não, não, não, não. Não comemos animais vivos e ponto final. Agora vai. Voa. Está livre. Ô, a vizinha que não voa. Ah, foi mal. E aí, aonde você vai? É assim que você resolve um conflito? Tá explicado porque é solteira. Ah, qual é? Eu estou falando sozinho aqui? Eu disse que eles são vegetarianos e você diz, "Ah, pergunto se podemos conversar aí." Você diz, ah. "Não chamam isso de comunicação." Viu? Essa é a sua resposta para tudo. Está com medo do quê? Você é a maior coisa da Terra. Não é não? Ah! ah! Oh! Ei! Ele j nunca foi um sobrevivier perigoso de dia, mas é muito pior de noite. Além do mais, o guia deles é um lunático. O quê? O Buck, né? Ah, ele é piradão. Não sou nada. Maluco, beleza. E ele tem chulé. Cala a boca. Cala você. Ah, vem cá, vem cá que eu te pego. Vai. Eu peguei. Está estrangulando <risos> o próprio pé. Não é melhor a gente ir? O quê? E virar o lanche da meia-noite do Rudy? É ruim, hein? A caveira tem razão. Vão descansar, mamíferos. Vamos acampar aqui. E aí? Quem é que tá com fome? Eu tô. Você Ai. não precisa de calorias. lá estava eu não tinha como escapar sem saída parado no fogo da navalha do esquecimento olhando bem nos olhos da grande fera branca Felizmente fui, mas sobrevivi. Ah! Uh. Ah! Uh. Nunca tinha me sentido tão vivo como no dia em que estive tão perto da morte. Um pouco antes do nude me enfiar pela goela abaixo, a carreca, aquela coisa nojenta, rosa e carnuda que fica pendurada no fundo da garganta. Ai! Uh. Fiquei pendurado naquela coisa e balançei para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Pra frente, pra trás. Uh. Continuando, para frente, para trás, para frente, até finalmente me soltar e ser atirado direto para fora da boca dele. Voste perdido um olho naquele dia, mas ganhei isto. O dente do Rudy. Show! Como diz o velho ditado, um olho por dente, um nariz por queixo, um bum bum por. É um velho ditado, mas não é muito bom não. Você é uma super doninha, ultra doninha. Doninha espertinha. Patsch, patsch, patsch, patsch, pat, nigodico, poots, poots, wooboo. Hã? OK. Ele é. Agora deixa eu contar da vez que eu usei uma concha fiada para transformar um tiranossauro num travécosauro. Sim, mestre. Ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Já chega de contos de fada por hoje. Vamos, ele precisa descansar. <coughs> que estraga prazeres. Tudo bem, podem tirar uma pestana. Eu fico aqui de olho. Não esquenta, Buck, deixa com a gente. A noite é a hora do gambá. É, yeah, somos <risos> os donos <risos> da noite. Boa noite, Rudy. Dormo bem, crianças. Temos um dia cheio amanhã, buscando alimento, caçando, sentindo falta dos amigos. Que devem estar sentindo minha falta. Você tem muitos sentimentos. Sabia disso? Manny? Manny? crash edgy many o que tá acontecendo você tá bem Me desculpe. Eu só queria te proteger e agora você está no lugar mais perigoso do mundo. Ei, a culpa não é sua. É mais importante que nós dois. Temos que salvar o Sid. É, mas se eu tivesse sido um amigo melhor para ele, não estaríamos aqui. Amigo melhor? Você está de brincadeira comigo? Arriscou a sua vida, a sua fêmea e o seu bebê para poder salvar seu amigo. Não é o melhor marido cá entre nós, nem pai, mas é um amigo e tanto. Oh! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Parado. Eu sinto um cheiro estranho. Hum, tem cheiro de couro de bumbu de falcão, no que levou um jato de xixi de um monte de gambás. É o scent. Mamíferos, temos aqui uma cena do crime. Um tufo de pelo, carcaça pela metade. Um talho de Não, um brócolis. Aconteceu o seguinte. O dinossauro atacou o City e se divertiu com um pedaço de brócolis, transformando o dinossauro num vegetal. Você pirou. City não é violento, muito menos coordenado. Eh, e cadê o dinossauro? Tudo bem, tudo bem, bem pensado. Uh -uh. Teoria 2. City estava comendo brócolis. O dinossauro engoliu o City. O dinossauro pisou no brócolis, transformando o brócolis num vegetal. Bac, quando exatamente você ficou maluco? Hum. Tem 3 meses. Eu acordei numa manhã casado com um abacaxi. Um abacaxi feio que dói. Ai, mas o amor é lindo. Hey, Buck. Não? Acho que deixou escapar uma pequena pista aqui. Né? Seu amigo pode estar vivo, mas não por muito tempo. Rudy está se aproximando. Oh! E é isso aí? As placas da dor. Ou o que restou delas? Okay <laughs> Pessoal, vamos pras Cataratas de Lava. Oi. O que que é esse barulho? É o vento falando com a gente. E o que ele tá dizendo? Eu não sei, eu não falo ventaneês. tempo E, raga, está muito rápidos. Ah, até um ruim aqui baixo. Clima agradável, vizinhos amigos. Teu vida esse tipo de dinossauro. É um sítio. Nós temos de ir logo. Meni, abacaxi. abacaxis. Abacaxis? É desejo. Romãs, laranjas, nectarinas. Ela tá pedindo uma salada de frutas. Anda, pensa. Ah, amoras. Amoras. Amoras. Amoras. O bebê, machia que será agora? Isso, não é bom. Meu bebê vai nascer, ouviram isso? Puxa, às vezes eu fico imaginando isso, mas é eu... um Dá para segurar um pouquinho? Alguém não estava nele comigo? Ai, já está andando. Fica paradinha, que estamos indo. Só tenho uma coisa a fazer, Campas, vocês vêm comigo. Menny, você cuida da ela até a gente voltar. O quê? Não podem me deixar agora. Ela saiu da trilha. Como fica a regra número dois? A regra número cinco diz que pode ignorar a regra número dois se tiver uma fêmea envolvida ou possivelmente um cachorrinho. Você sabe que eu inventei essas regras com o que vem na cabeça. Tá, mas, mas, mas ela está... você tem que... Manny, tá tudo bem. Eu te dou cobertura. Aí mandou bem. Vamos, parceiros! Cuida da nossa irmãzinha, gracinha. Sem pressão. Como assim? E a chuva cobertura? Vai dar cobertura de quê para ele? Tomara que seja de chanteli, né? Temos que ir. Ah, ah. Tá legal. Tá bom. Ah, papai já está vindo. Eu vou te contar, meu filho. Você escolheu o momento certo. Prontos para uma aventura? Sim, Sim senhor. senhor! Para o perigo! Sim, Sim senhor. senhor! Para a morte! Ah, dá para repetir a pergunta? Ah! Ah! Escute, eu protejo a Elle. Você distrai aqueles caras. Mas, Manny, se chegarem nela, vai ser tarde demais. Tem que confiar em mim. Tô ligado. Vamos nessa. As patas estão queimando. Cara, estão queimando. Vou na pontinha dos pés, na pontinha dos pés. Com licença, pé de valsa, eu estou dando a luz. Ah, oh, sim, desculpa. Ah, você está bem? Ah, se eu estou bem? Você entende alguma coisa sobre dar a luz? Não, não ah. muito mais. Meni já está vindo. Ah. Diego, eu tô com medo. Posso segurar sua pata? Tá. É claro. Procura aguentar a dor. É, é só uma contração. Não! Ah! Ali! Ele está ali. Roger! Não, o Sid. Eu sei. Roger! Vamos salvar o Sid primeiro e depois voltamos para salvar o Roger. Ah, bom, deixa para lá. Yeah! Ah! Não, nada. Você está indo bem. Continua assim. Eh. Uh, com licença. Continua respirando. Diego, respira. É importante respirar. Vem ah! aquela munição. Tá legal, isso é muito estranho! Não te amo, irmão. Eu sei! Anda louco, você acorda! Puxem! Este é o fim do City. A preguiça. Eu tenho a chance de me despedir. Você consegue! Força! Força! Eu não consigo... Só mais uma vez! Força! Você não faz ideia do que eu estou passando. Tá legal. Esqueça o que eu disse. Vamos fazer isso juntos! Ah. Ah. Cá, amigão. Acho que estamos chegando perto. acho que devemos chamá-la de Ellie. Pequena Ellie. Eu tenho um nome melhor. Amora. Amora. Por que não? Ela é toda se redonda e tem pelinhos. Amora. Adorei. Eu vi esse durão. Não, não. O último dinossauro bateu a pata no meu olho. E... Tá legal. Eu não sou feito de pedra. Chegando. É o Sid. Ai, ai, ai, ai. Oh, é um menino. Esse é o rabo dele. É uma menina. Oi, oi, lindinha. Oi, oi, oi, é o que o Sid. Isso mesmo. Oi, você é linda. Oh, ela. Ela é a cara da mãe ainda bem. Né? <risos> oh, sem ofensa minha, não leve a mal, você é lindo por dentro. É bom ter você de volta, City. Pensei que nunca diria isso, mas senti saudade, amigão. Ó, oh, queria que meus filhos estivessem aqui. Vocês podiam ser amigos. E ali. Gu gu gu. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. E não. Esquece como era ter uma família. E você aí? Já pensou em ter filhos? Uhum. Maravilha, mamíferos. Vou levá-los para casa. É isso aí, mamíferos. Voltamos ao começo. Foi divertido. A gente podia fazer isso sempre. <risos> Eu não sei se gostaria. Claro, entendi. Por causa de todos os perigos mortais, lógico. Pois é, vamos ficando por aqui. Não teríamos conseguido sem você. Ora, é claro, mas tudo que é bom dura... Não estamos sós, estamos. Ah! <risos> Vamos vai rode. Puxão! Ah! Uh. Ah! Vem aqui seu fóssil indosso. Tá procurando alguma coisa? Por que não vem pegar? Pra caverna, pão! Ih, que com o bebê. Não se preocupe. Vai. Pa, ah, molenga. Ah! cima mais um açinho Vamos lá pessoal puxa Mais sorte na próxima baixinho Isso não vai segurá-lo por muito tempo vamos Espera aí pessoal Venham aqui, crianças. Deixa eu dizer uma coisa, que é o lugar de vocês agora. E eu sei que vão crescer e se tornar dinossauros gigantes e assustadores. Igual a mãe de vocês. E mamãe? Cuide bem dos nossos filhos. Você foi um bom pai, Cid Obrigado Posso trabalhar de babá para você? De jeito nenhum Ah, eu cobro baratinho Tá legal, eu vou pensar hum, Isso Deixa ele de sonhar Ele se foi? O que, que eu vou fazer agora? É simples, vem com a gente Quer dizer, lá pra cima? É Eu nunca pensei em voltar. Eu tô aqui embaixo há tanto tempo que parece que eu tô lá em cima. Eu não sei se eu me acostumo mais com a superfície. E daí? Olha pra gente. Parecemos um bando normal pra você? Nossa, deixa. Vamos embora. Ele tá vivo. Buck. Eu tenho que tá. Além disso, esse mundo não deve sair daqui. Cuide bem deles, Tigrão. Sempre escutem o Buck. Estão todos bem? Cadê o Buck? Está bem. Ele está onde quer estar. Ele vai ficar legal? Está brincando? Nada mata aquela doninha. Estou preocupada com Rudy. Sei que essa história de sermos três agora não te agrada mais. Seja lá o que decidi fazer. Não vou mais embora, amigo. Uma vida de aventuras só tem aqui. Mas eu preparei todo o discurso. Até já decorei. Como vou te mostrar que sou forte e sensível? Nobre e mais cuidadoso. Ai! Valeu. Ai! Ai, ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos. Parece que nasceram num dia e foram embora no outro. E foram cedo. É, deu uma outra batalha. Isso, querida. Bem-vinda à Era do Gelo. Boom, boom, boom, act like a boom, It boom. It was a nightlife.